що Іванова Маріка у досвіта відкриває браму дня, ніхто не вмер. Не у Маріки особливе чуття. Ще не було такого, щоб хтось бачив Маріку на вулиці, якщо у селі є покійник. Хто й коли до схід сонця сповіщає нещасну жінку про чиюсь смерть, ніхто не знає. Зате всі знають, що її відсутність на сільській вулиці до полудня Віщує для когось смертну свічку. Якщо не зранку, то впродовж дня точно. Отож, блаженні Маріції радий кожен, хто побачить її з вікна чи привітає головою, розминаючись у куряві сільської дороги, яка не має спокою через автомобілі, що вервечкою сунуть на обласний центр. Але ще досить рано щоб хтось міг порушити сонний спокій сільської вулиці і цього подвір'я. «Юстино, скільки, кажете, пересушуєте цю одіж?» питаю, знаючи відповідь наперед. «Та стільки, скільки треба, щоби не злежалася, щоби міль не надточила, щоби сопуху не набрала». Бабця на мить перериває роботу, та так і застигає, тримаючи в руці жмут вузьких чорних сатинових пов'язок. Акуратно два-три рази на рік буде. Це другий раз після Різдва, бо навесні за роботами якось не мала коли. А як спохопилася, погода була мокра, то все відкладала та й відкладала. А як серед літа була розслаблася, то вже думала, що сама смертечка мене пересушить хустинку на голові. Та Бога милостивий, дав мені знак, що близько до мене, та й пішов. Пішов далі до когось іншого. А кому прийшло до голови робити домовину наперед? Як кому? А Юстина невдоволено зеркає на мене, ніби я її питаю щось само собою зрозуміле. Та ж певно, що мені. А кому ще? Так тому ж вже років з десять буде. Десять? Ха, та ти, дочко, смієшся? Цій домовині рівно двадцять п'ять, а може й тридцять років. Отак такий двадцять п'ять? Удавано, дивуюся, хіба що лише не плескаю в долоні. Ну, якщо по правді, то двадцять п'ять було б тій першій, котру ми позичили, коли умерла голови хасільради. А умерла вона, покійниця, якось так нагло, що боронь Боже. Брала води з керниці, перехилилася через зруб, та й так, якби жінки на світі не було. Чи то на серце лихо стало, чи хтось поміг їй дна дістатися, хто тепер скаже. Та й сталося це з суботи на зелену неділю. Мама її, також уже на тім світі ангелам крила підправляє, дуже побивалася, що труну треба буде робити у свято. Бо хто би то чекав з тілом до понеділка, без домовини, спеку, коли не бішка була жінка пишна. А та головиха, земля їй пухом, і без того грішна перед Богом. Ну, бо час такий був, що мусила людей від церкви відмовляти. Та дітей не дозволяла хрестити, а на Великдень записувала у всіх, хто йшов з кошиком. Отак От стояла на другім боці вулиці, напроти дзвіниці, і писала, а на Христос воскрес відповідала «Добрий день». «Ей, Господи! Що то нагадувати? Дурний час!» А дід мій зачув, що головиха умерла, та й каже «Будемо головисі позичати твою домовину, бабо». Ну, як по совісті, то я не так уже дуже й позичати хотіла. І не від того, що у нас у той день рано корова отелилася. А ти, дочко, щоб знала, як маєте вдома приплід, нікому у той день нічого з хати не давайте, бо не буде вестися худоба. Але це не про те. А я хоч і не хотіла пам'ятати, бо то давніше було. Але ж таки пам'ятала, що головиха колись викликала у сільра до нашого Дмитрика, коли я охрестила йому дитинку. А мій Дмитрик учителював, то й мав на роботі велику біду. Але мені донесли, що Дмитрика шпетили на зборах у школі. Ой, донесли. У нас добра душа хоч коли знайдеться. А я у голову не бита, я тоді ще трохи молодша була. Говорити добре уміла. Та й поїхала у райком з ферми. Отак От як була, у Гумках і в халаті. А халати нам давали чорні, то я заявилася у район як чортиця. Не проти Святої П'ятнички буде казано. Міліції там не було, то не те, що тепер. Без міліції у виходок у місті не поткнеся. На секретарку я й не подивилася та так у своїй лютості й стала перед найпершим секретарем. А він сердега. На серце слабував, ну, знав мене, бо все на ранішню дойку не раз приїхав у село. Ще наші доярки не всі на ферму попришкандибали, а він, біднятко, також покійний, уже дивиться коровам під хвости. Новидко ну, їх заставляли, бо чого би-то учений чоловік вбирався у кухвайку і плескав до корову заміж жінки. Та ще би їхав з району, якби не заставляли. То він усе отакує на тій дойці і каже мені, Семенівно, дивіться на пенсію і не підіть так, щоби я не знав. Ой, не дочекався видіти мою пенсійку, а якби видів, пожалів би свою Семенівну за такі гроші. Але видиш, я ще свою біду перебираю руками, а його червак давно у глинці точить. Дурний час був, дочко, ой, дурний. Хоча тепер ще дурніший. У нас голова колгоспу був Петро Григорович. То приходив він на дуйку, а його тато, грець, яром робив. То навіть коли ніхто не чув, він синові казав, «Петро Григорович, дайте мені ведро під корову». А тепер ні голови, ні колгоспу, ні господаря в селі. Від ферми фундамент хіба що лишили, корови дорілили, Людям паї такі пороздавали, що хіба курка на базарі стільки коштує, як отой пай. Той не знаєш, для чого весь вік гарував. Але то вже друга бесіда. Отож, ото як стала я перед тим секретарем? А в кабінеті тьма народу. Та як, розвернулася? Кажу, та я хочу в гумаках, а правди діду. Хоч би там що? Хіба би вмерла? Ви мене що, з доярки знімете, що я внука хрестила? А як знімете, то котрий з вас піде замість мене коровам хвости крутити? Мало того, брешу їм. Син надувся, що я маленьку дитину вигулила у невістки та й панотця й до хати закликала. То ви що йому гризоту робите на роботі? Хе -хе, було. Було що було. Що там згадувати? Але ж лишили мого Дмитрика у спокої. До пенсії і довчителювався. Ну, а трунаж для головихи, нагадую Юстині, яка, розвісивши на паркані хустинки, покривала простирадлі рушники з магазинними етикетками, сидить разом зі мною на прийзди під хатою. Ми гріємося на свіжому сонечкові, а у ногах гріються дві кішки – Юстинина і Юстининої невістки, що живе у другій половині будинку. А що труна? Перед тим, коли так нагло вмерла головиха, десь півроку минуло, як ми з дідом поробили труни. А подумала я собі так, хто його знає, коли і як смертечка наша прийде. Ну, може, надійде якась така лиха година, що не до труни буде. Або голод який, як ото у сорок сьомому, або свято велике яке. У неділю дерево будуть тесати, уже гріх. Та ще якесь мокре виберуть, а воно як усохнеться. На тім світі кості мої тиснути буде. А як будуть перекладати тіло з лави у домовину, то будуть грішити у думках, що баба і по смерті не дає спокою. Другий гріх. е е Отако собі подумала, та й зробила, як подумала. Заказала труни. Найбуде. Їсти не просять, підфарбуєте, як треба буде. Та така файна та труна моя була. Що й сказати тобі не можу. Дерево рівненьке, гладоньке. На першу труну дід сам вибирав породу і рубав дерево тоді, коли треба. Бо то, що рубане у черні, червиве, а то ще якесь. А так дід сам вибрав для себе і для мене деревину. Ще тоді зірбав добрий, та й зробили Грицько з Петром, покійників царство їм небесне. На колгоспній пилорані зробили нам труни. Заплатили ми їм, руки умили, усе як має бути. На горище винесли, я поскладала усе, що треба до смерти, старими покривалами укрили, і вже мені на один клопіт менше. Найчекають свого часу. Але ж поголос пішов по селі, що Семениха до смерти готується. То як спротивилися наші діти, найбог боронить. Софійка тиждень не ходила до мене. Василько грозився у кути на базар відвести труни. Що й знати не будемо. Дмитрик лиш курив і казав, що такого не сподівався від нас з татом. А Тонця, Антоніна, моя найменша, сплакалася на нитку. Бо то було акурат перед її сватанням. Тодівка боялася, аби свати не подумали, що мама її не сповна розуму. «А я тобі скажу, дочко...» Що наші свати по тому й собі домовини так само зробили. Але вони їм скорше прислужилися, як нам із своїм дідом. Найлегко спочивають спочиваю з моїм господарем на тому світі. Ото лиш трохи уляглося з дітьми через труни, а вже дід каже, зичити одну, бо хоч і головиха, а все ж людина була. Каже, Бог їй сам гріхи порахує. А день був білий. Наряд вулицею ходить. Кінь ми за труною приїхали. Уже чекають. А я на горищі повибирала усе з домовини, вискладала кубкою на підлозі. А потім, думаю, занесу хату у шафу, бо ще не знати, коли труну вернуть. А на горище, боронь Боже, миші весь мій крам потрублять. Як колись потрубили Максим'юкові мішечок з грішми, коли він не хотів їх нести на книжку, на пошту. Щоб у селі не знали, скільки він грошей має. А то, дочко, а все пропало. Що наше на книжках, що Максимюкове на горищі? Лиш одно трохи скорше, а друге пізніше. Максимюка за грішми серце вже перестало боліти, а нас лише починало. Ну, тож думаю, несу я все у шафу. Ну, як не як, то мозіль наш. А вискладало все. І свічки, і хусточки для вінків, і перев'язки на руку, і тюлі, простирадли, і наволочки. Сорочку собі вишила, та усю чорне, густе та чорне. По зробила, бо у туфлях не хотіла би навіки, щоб мене ховали. Хустку Михайлині з Канади сестра прислала. То я у неї за дві пенсії купила, коли та хустка ще дві старі пенсії коштувала. «А тепер на дві мої пенсії хіба що торочки до тої хустки купила б». «Ех, що згадувати?» Усе я вискладила дочко, тоді до смерти навіть склала на поману погарчики. Ну, ті, пам'ятаєш, стакани гранчасті. По двісті штук на себе і двісті на діда у ящички склала». А знаєш, скільки то у селі на поминки ходить, ха, ха. А ще, думаю, як який рік би неурожайний був, а народно плачеться, то їсти хоче. Ну, а за поману кожному погарик, свічечку і калачик треба дати. Треба ж. Та вже по тому років десь через десять чи п'ятнадцять тонцям виміняла гранчаки на горнятка, бо, каже, встидно буде. Усі вже давно горнятка дають за поману, а ми, каже, що старосвітки, погарі людям на осуд даму. А коли умер Данило, а умер він з суботи на неділю, і не було труни, Данилиха прийшла до нас зичити. То ми і позичили дідові. А заодно Данилиха взяла і стакани. По тому нам цілу зиму за стакани молоко носила, коли у нас корова тільна була. Але скажу тобі, дочко, «Від Данила вернули труну коротшу і вгущу. Так що, боронь Боже, чого, мій діду був би не помістився в неї?» «Точно, тиснула була б йому в плечі, та й ноги мусів би згинати. Ти ж помниш, який мій господар плечистий був?» «А що ж було з першою труною?» – питаю Юстино. «Як що було? Ха!» Поклали головиху у труну, та й без пана поховали сердешну. Пречбися казало «свят-свят». А до місяця головишин чоловік зробив другу, та й віддав нам пофарбовану. А потім, коли вже можна було, узяли панотця та й запечатали гріб головися, а її чоловік неділя в неділю, цілий рік, служби наймав та парастаси робив. «А та труна, що була за коротка, що ви робили з нею?» Питаю Юстину, допомагаючи їй перевертати на паркані речі з домовини. Усі вони сухенькі, акуратні, деякі зовсім нові, деякі зжовтілі від часу. Якось ненав'язливо нагадують про щось таке, про що я ніколи не думаю, але про що впродовж багатьох-багатьох років... Не втомлюється розказувати Юстина. А що мали робити? Десь до року після Данила умер фіцик молодший. Ну, Пам'ятаєш, він усе весіллями ходив та у скрипку грав. Його ніхто не запрошував, а він сам ходив. І за весільний попоїдок три дні гостям за столом до співання грав. Та так добре, що ліпше від музикантів. То музиканти часом наганяли фіцика, аби газ да не завидів. Ого ж, ото відіграв своє фіцик. Уже верба виросла йому в головах. Іван Дмитрюк женився, то грав той фіцик так, якби чув, що більше не буде. Гості не хотіли з-за стола до танців виходити. Витко, недобре йому стало, то він вийшов за весільну браму і вмер тихонько під сусідським парканом. Другого дня знайшли фіцика. А він ту скрипку із рук так і не випустив. Зі скрипкою й поховали. А жив так бідно, що не було в чому ховати. Тоді додав оту коротку труну. А фіцик старший, по тому з кимось договорився, то зробили вже людську. Акурат у ріст мого дідика труну вернули. Я тобі, дочку, скажу, що то є велике діло. Смертечка наша. І усов вона якось тасується кимось над нами. А ну дивися. Верстак мого діда, Сава. Що вже охотник до жінок був, то раз. Але й охотник до звірини також був такий, що не дай Боже. За молоду хлопцями вони з моїм дідом щотижня разом полювали. А коли ми женилися то я свого підговорила, бо дуже багато звірини гинуло від кулі. А часом, як лихо поцілє, то що вже ті олені мучилися, як сукровицею сходили, поки дух пускали? Дідний мене послухав. А Сава до смерті полював. І так, і, інакі на козулі, на бабинський запах. У шістдесятку ще дитину зробив якийсь бойкіні, що пристала була з ним жити. А потім таки забралася у свою бойківщину з савовим хлопчиком і зберкнижку забрала. Та то, кажуть, якась така книжка була, що будь-хто міг ті гроші з пошти забрати, але ж треба було показати книжку. Ото розумна бойкиня була, а ще розумніша, як таки забрала з пошти савові грошики. То, може, і не пропали, як у нас усіх? Ну, отож розказую тобі, що... Умер Сава, а бойкінь вже не було, то ховали його старші онуки. «Сироти, яку гризоту мали?» Труна була добрізька, але як зачало увечір тіло гнати та гнати, гадоранку вже так вигнуло, що мусили кришку забивати, а воно жене та й жене. Сукровиця з-під кришки капає, смурід у хаті стоїть, фамілія плаче, сусіди кажуть ховати – Три паноці відспівують, а воно не помагає. І залізу під труну клали, і ноги перев'язували. Хто що знав, той казав. І то робили, а не помогло покійному. Другим помагало, а йому ні. То так зранку другої дни не й поховали, як якогось Жидюка прежбися казало. Уповідали, що навіть з гробу сукровиця точилася. А все, дочко, ота охота» то убита звірина ще довго кров'ю з сави виходила. Це, я кажу тобі, і аби ти це знала, живе, навіть коли воно звірина, все-таки живе і жити хоче. І навіть за скривджену звірину гріх маємо. А що вже казати за людину? Боже, який мені розум Господь дав, що я свого діда відмовила оленю вбити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 Бо якби нагло умерла, а діти у горю будуть плакати, то ще поховають бабу у труні з повутинням. А по тому, що люди будуть говорити? Ну, то вже тепер ніхто й не приходить зичити. Тепер є у кого в селі позичити. Багато собі трунових поробило. Були такі, що зробили, та з зичити нікому не прийшлося, бо вже самому треба було. А оця моя домовинка – Відейн найстарша у селі. 25 років – це не день. Але ж хіба вгадаєш, коли тобі дорога до неї простелиться. І так у душу не дбаємо, все у тіло та у тіло. А то й про смерть варт хоч раз на рік подумати. Колись то старі люди, дочко,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 Молитвинні книжки усе неділями читав і нас учив. Видиш, уже геть стара. На покрову мені 90 без двох років буде. А я ще потепер святе письмо і діточі казки без окулярів читаю. А що мала покойна Варвара Білейчучка з Білого потока? Та не так Варвара, як її фамілія. Відумре бабинка і оживає. Відумре і оживає. Поклали на стіл, склали її руки, засвітили свічку, а вона, покинеться, відкриває очі і силується сісти. Та й було так два чи три рази за день Божий. То аби нарешті спокійнилися, діти наймали у дванадцятьох церквах служби, бо де то таке було, щоб так людина каралася. А все, дочко, гріхи бо і мульфарила, і ворожила, а що мстива була покійниця, а скупонька найбог хоронить. Бувало, бідний прийде у хату та просить кусень хліба, а вона як утвориться, та так як та брама, що навстіж. Було добре робити, то мали б сте свій хліб, ані по чужих хатах старцювати. Не один з її хати голодний та без води пішов.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 А тепер хоч час такий, що і свічка є, і до свічки. Складай, дочко, все отак, як я, щоб було рівненько. Отако. Викладені біленькими рядочками речі, призначені для смерті, сумирно гріються у розкритій білій зсередини і чорній зверху домовинні перед верандою. Юстина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 Так, як мене неня тато вчили. Ого, а ти, як добру пам'ять маєш, запам'ятаю все добре. То прийдеш і розкажеш. Бо вони у горю забудуть, як я казала, та й зроблять не по моєму. А я багато на світі прожила, видиш, у селі нема ані одної моєї верстачки. Усі верстаки, навіть молодші, уже вивмирали